Euskal Herria eta bere herritarrak esperantzaat beteriko uneak bizi ditu. Espainar eta frantziar estatuekin bizi duen gatazka politikoari konponbide demokratikoa emateko aupustu garbia egina baitu bakea eta eskatatasuna lortu asmoz. Testu inguru honetan eta apostu politikonen aurrean, egungo konfrontazio egoera gainditu dezaken edozein prozesu demokratikoa ostopatzeko erabakia hartu du Espainar Estatuak. Horko katzen dugu adibidez 2008ko azaroan eta zeriko militanteak zirelar gudatuta gazteriaren aurka sareka da. Ziur gaude horrelako erasoek jarraituko dutela. Jendertearen sektorea undien jarduera politikoa baldintzatzen saiatzen jarraituko dutela. Eta gazteria sektorede desbabestu eta zaurkorrena izanik gazteriaren lan politiko, sozial eta kulturala zapustuk, zapusteko saiakera eginen dute. Guztionengatik errepresioa pairatzen duten gabanakoen giza eskubideak eta eskubide, zibil eta politikoak defendatu eta horrelako erazoei aurre egiteko konpromezu publiko hartzen dugu.